lenguas Somos Asier Iglesias, Claudia Cajide, Alba Vázquez, Iris Sánchez, Xiana Filloy. Hacemos entrevistas, e viajamos siempre. A todos, somos Cinco Linguas. Hoxe imos entrevistar ao técnico de sonda radio. Que tal, Aldan? Como te encontras? Moi ben, estamos aquí a fin de curso. Eh, bon, ben, con calor. Como sabemos, vas tir do instituto, pero a donde vas a ir especificamente? Eh, pois, o, este ano farei as prácticas nunha carpintería e o ano que ven farei un, un ciclo de medio de informática. Agora, contanos, que o que queres facer ou estudar nun futuro? Eh, pois nun futuro que eh, estudarei eh, un ciclo superior de sonido para ser técnico de son e eh, traballar do que me gusta. A quen llevas deixar o teu legado cando te vaias do instituto? Pois, o meu legado eh, deixarei a David e a Olalla, que son os, os que máis saben de, do tema. ¿Cale é o mellor recordo que te levas no instituto? Eh, pois pues que houve unha vez en Carnaval o ano pasado que estaba o telón cerrado e houve unha persona que disparou o confeti e deu a no, no peito. Entonces fíxome a mi algo de daño, pero levo ese, ese modo de recordo. A que profesor votarás máis de menos? A todos, a todos, pero a caen máis a Olalla, a Aurora e máis a David. Algo máis que queiras contar? Non, a verdade é que non pasadeu ben e non mancase, como di Gonzalo. Bueno, ata aquí chegou a nosa entrevista. Ata logo e moita sorte al dán. Moitas grazas. Adeus a todos.